Uholdek egin kalten ondotik eta Pascal Buarru zuzendariak esplikatuko dauko, antolaketalanak dorpeak zirela, bainan jende hainitzen parte hartziari esker bururaino ere mana alizan dituztela. Nikola Bonomezon mediko ia, bainako hospitalian berriz hachiko da lanian api ilian, ez mediko gisa, ez haizu, bainan administrazionela netan. Departamendeko auteskundeak ea atxe bai ezkerra berzalearen kandidatura edo autagaigua baigura aranomendina aranomen Juliet Berguñan eta Jean-Paul Larra autagaia eien kampainaren ardatzak dira eganen dauko Juliet Berguñanek eta nafarroan legialdak eta euskararen rakaskuntzaridoak ionez e, lugalde osoan ikasteko eskubiria ukanen dute lasterra Begitxaka karoaren aldetik, Jarlot? Eta bai, eta kostaldean oraindik gehiago, hemen baknek aldean zute sobera horzen aipatzen, baina bai kostaldean alekta iranian girela, temperaturen aldetik, bost eta amag gradoren hartzian. <totipasen> Eta aipatzen uzun alerta liraino hori, aratzaleko lauak arte bederain emaiten dute, mendialekoa iziak askarru fatuko baitu, eta horrek, uhain handiak egin arraziko ditu, sei metragurakoa kaipatzen dituzte, ego eskualegian berdin, gipuzko eta bizkaiako kostaliguziare alerta irainan, hor, zezpi metrakoa kaipatzen dira, mendialdean, elauzu edo elur elurlitatzi irisku handia badela ere, hor, er, kasu eman behar dela brigiona camboco le terme cialenzate ci al di luce batennonotic e, e atzo den usteilaren laueko uoldeetan txekulako makurrak jasan zituen, hoitara ziko dugu, ura 6 metra ogoi santimetruetara tegoratu zela txekulako desmasiake eginez 6 milion euroko obrakukan dituzte eta beste iru milion gehitu ditu ere xan termalizola hierakondeak barneko egitulen modernizatzeko. Diendeen itzek parte hartu duela berrantolaketan, esplikatu dauko Pascal Boarru le termetxeko zuzenariak. Tout le personnel se mobilize, les entreprises locales également... Que... Langile guziak mobilizatu dira, lekuko enpresak ere eta mobilizapen horri esker lortu dugu berrizidekitzea. Lanainitzi zan dugu, adituek 6 milio eta berreun mila eurotan estimatu baitzituzten kalteak. Uztailaren euh, lauean eunta hogeita mabost langile genituen mila eta eun kurista uh, Langileen euneko laro lan alan partzialean ezarri ginoen eta denak heldu et la dira, dira lantrezna berri baterat Hori zen hartu ginoen engaiamendua amets gaiztoaren bukaera izanen da Ara berizidik izen dela doidiki dela atzo eunta hogeita most langilea li dira Le term dela cortan urtero amala humilagende ditinda le court Bestalde sueltzailiak bi gazai surtze entzat deituak izan iratzo lehenik goizian goizik Azparneko erretreta etxean hor kampoan den ziternatik zen galzea hori zarriduen uh, sositateko empleatuak dinarazi ditu kompontzerat harreinatzeko hartian pensionierak barnian atziki dituzte gune saindu batian beste gazai surtzea ratxalian zen baijonako duvergir horranak Carican, l'anglais-batsouek douté Odibat Silatou, GRDF Gaza, Sous-et-at-et-kouak, dindila Komponselat. Nikola Bonomezon berriz lanian asiko da. Euskal iratiek diakindogu mediku huia, bayonako hospitalian lanian asiko dela, api lastapenian, ahatik ezta mediku gisa lanian asiko, edo adiko, medikoen elkargotik behin betiko kamporatu baitzuten, Nikola Bonomezonen sustengutaldeko Jano Lasteri, hitz eta putze mankizuneko gomitazen atzo, bai estatu duen bezala, ezta Nikola Bonomezon, medikuntza lanetan adituko. Uh, Berat jakin dugu, guztela sortzi amak bat egun, uh, ministeroak uh, kartasuri bat eman zuela gure Ioneko ospitaleko zuzendari gari, bezio uh, glane jaudari, uh, berri zartzenan zuela langile gisa Nikola Bonemedo. Uetako, bon, urartx handi bat, bainan ez aski handia, jakinez lan egiten duela, bainan ez mediko gisa, ontsa esplikatu, esplikatu zu gauza hori eta eh, beste langune batetan parte hartuko du, hasta penian beden, eh, hor berelana izanen da, eh, diakinez hemen hospitalian, medikuek aktobat edo konfiltzazone bat egiten dutelarik dute ondutik faktura bat berdela mundatu, eta Nikola, beraz nikolak eh, faktura hoi so eginen du, ikusteko nola pagaazi berden. Hori izanen da bere oh, lana. Jakinez gu aste astetik, aipatu ginoela, posibilitate hori batzela bere hausia izan arte, bere zerbitzotik baztertua izan izaitia, eta beste zerbitzot batetan lan egitea hospitalian berean. Hori or, zuten onartu, eta hori badu hirurte oh, pasa, eta hirurte pasa ez du ez duela soldateik unkitzen, eta beraz apilaren lehenetik berriz oh, unkitzenanko du. Nicolas Bonemaison la Niana Chocolaterie, sa venue en hospitalienne, rue de la Cisse, pa rue koipaitegia ko chouritou soula yo den le kainiane, sa spi elienne bicia la baina ne berri dutela, an jeko ositegiane urriaren 12 Oloneko lint xokoleta fabrikan nagusieta langile adostu dira askenian atzo, bi hastegre bantzilela produksionia galditu azela, hilabete xarien emendazian haizuten langilek, ez dute galdegin zuten guziar dieci, baina nobeze bat alaik ere lana goizuntan berriz asten dute Oloneko lint xokoleta fabrika hortan. Pariseko labrancha xaloiniana, gaznen leia ketan uresko medaila ezagel gara zirenzat, zielak esko kooperatifaren zat unek berrikuntzaren txali berezi bat ere eskuratu du, horretaraziko dugu atzo bi urrezko medaila izantzilela ere arnoen zat kont del esparz 2008-2009 arno beltzaren zat eta mina berri 2008-2009 goriaren zat txaliak remantzituela bi urrezko medaila iruleiko sotuak egon debartamenduaren eguna eta eguerdiko berrietan eta onda izola saioan zuzenian aliko gira pariseko La Laborantza zaloinetika an baiitzitugu Bernaret argen eta Jone Barnets gure lankiriaka. Departamendoko hautezkundeak bere politika egiteko, edo barkatu beste politika egiteko manera bat, gardentasun eta urbiltasun ean oina ritua, ea txe bai eskerra berzalearen auta gaiek, baigura arranomendi erremuko kampainaren ardaltzak eman dituzte, oina risko baloreak eskertiara berzale eta ekologista direladik Juliet Bergunian. Servitzuak, servitzu publikoak, ahalbezain urbil jendetaz, baita ere emengo ekonomia baliatziak eio eta zaintzia Eman dezaun emengo eta transizion energetik delakoa, bulsatzia emengo igurrarekin, badira zer nahi gauzak eiteko ino. Bada ere eta elkarte enfinanzatzia, elkarte e, el tipiak emengo gaztekin gaste, ari direnak edo diendezarrekin ari direnak, O Olako ilkarteak finanzatzia ez eta ilkarte ospetsu horiek, bakarrik, eta politikan mailan guk dugu bultzatuko lur alde kolektivitatea. Hori da gure helburua zendako, zenta hori emanen dauku gure geroa hemen eta autatzia ez eta pauen. Ehatxe bai nautagaiak errandugu raitan entzuten ginuan Juliet Berguñan eta Jean-Paul Larr, eta ordezkariak Natalia Izager eta Peio Hospital. Baigura ranomendi eremu hori eremu berri bat da, untan Kambo, Azparne, Luuso, Makea, Larrisoro, Espeleta Zuraide, Jatsu eta Altsu erriak biltzen dira eta Claire Le Gardinie, eta Pancho Atelier dira, EATSE BAIeko auta gaiak, endaia, ego lapordiko, boska remuan, EATSE BAIek, auta eskundia huetan parte hartziaren garantzia azpimaratu du, uneki matera Euskal Herrian bizi, eta lan egiteko eskubideak aldarikatuko, dituzte, EATSE eh, KIO Beatuko dugu, endaiako kandidatura hori, sor sekretaritako, beritxailan. Bestalde Nafarroako lugalde osoan zehar, Euskaraz ikasteko eskubiria, izanen dute Laster, ala nahi dute Ikaslek, Euskararen legea berriki aldatua izan da parlamentuan, eta horrek eskuntza publikoari e, karridio bere eragina zuzenian haitzi Euskararen legeak hiru irupuskatan banatzen du Nafarroa. Eremu Euskalduna iparraldean hemen koofiziala da Euskara. Eremu mistoa erdi aldean. hemen ere koofiziala da Euskara. Eta eremu ez Euskalduna egoaldean. Azken honetan, Euskarak eztu inolako errekonozimenturik. Onartu berri duten lege aldaketarekin aldiz, Nafarroa egoaldean, eremu mistoan bezalako trataera izanen du Euskarak. Alegia, eskaera baldin badago, sare publikoan adar Euskarra bat euskalduna sortuko dute, de eredua deitzen duten adarra zen. Geroabaik, PSN-ek eta ezkerrak bultzaturik heldu da aldaketa, eta aralar nabai eta bilduren babesarekin atera da aurrera. Azken hauen ustez ez da aski, euskararen ofizialtasuna eskatzen baitute lurralde osoan, aurka bozkatu dute PPNek eta UPNek. Manu adierdi geroabaiko parlamentaria da, lege aldaketaren bultzatzalia izan da eta nafarroan alda aketa eldu dela aipatzen digu maiatzeko hauteskundeak ate joka baitaude. Bai, bai, argita garbi dipentsatzen dezak geiengoa aldatu dela. Nafarroa beti esan dugu, ez? Oso nahitzada eta biztasun hori uretzako gutxienez oso aberatsa da eta gugu gutxienez maite dugu, ez? Nafarra ain, Nafarraina nahitza izatea, baina ni bai, pista horreka horretan edo balantza horretan la ba, niustez balantsa azken 30 urtetan alde batera erori dela niustez e, datorren maiatzatik aurrera fiskat datorren balantsara beste bala, e, aldera erori ko dela, ez? Hortik aurrera ba bai, pentsatzen dugu garraia dela aldaketarentzako. hori bai, aldaketa hori izan behar da sakona, baina baita izan behar da I ez e, Nafarroa orain anitza da eta aldaketa eta gero anitza jarraituko du izaten. Maiiatzen dira beraz hauteskundeak Nafarroan herriko etxeak eta bertako gobernua osatzeko bozkakkainzu zen. Bertan, espero dute aldaketa. Ala ere, nafarroako eremu ez eskualdunian, eskuntza sare eskuntzako xare publikoan euskaraz ikasi alitzaiteko, ikasle numre kopuru minimoa gobernuak berak du zehaztuko, finkatuko, beraz puliki-puliki emanenden aldaketa da hau. Goiz berrierekin goaz zaintzina, ora ibeako bat nazioarteko, berri eri zuiken Kristof eta Batitz eta Franzian pasaporteak enduriete sei presuneri. Mm -hmm. Baigetan noxtasun agiriak ere, sei labeterentzat momentuan, Gia da egitera joaiteko tantziren gazteak dira hauek, eta zonbaitzu familiak salatuak dira, joan da nazaruan, bozkatu lege antiterroristaren bahneko erabakietarik bat da hori, beste behogoi bat estatutik ateratzeko, debeku prestatzen ari dira, agintarien arabera mila bat frantses dira, Gia da sareetan, eta horietarik irueun bat siri joanak direnak. Libian Tobrukeko gobernua baken negoziak edetetak ikkampo. Eka, hinean autatu eizan zen eh, Tobru Tobrukeko gobernua hori eh, kokatu dena berazidio jortan, hori Tripoli-kapitalatik kampo eh, beste gobernua batek atxikitzen baitu kapitala. Jakin arazi du Tobukeko gobernu horrek beraz NB edo onU ereman bake elkar ateratzen zela. Agasoinak ez dituzte zehaztu bainaan diputatu baten arabera beluz dira, islamistak gobernuan sartzea obligaraziko dituztela egoera gogortu da ohjait joan den ostiralean ekialdeko hiri batean egin atentatuak behogoi bat hil egin ditola. Eta Egiptoarek Libiatik ies egiten dute. Laumila baino gehiago dira hostiraletikunat eskapatu direnak mehatxuen gatik oin naz pasatzen dute ekialdeko mugatu nixiat jebeskatuz. Niro Ibaiaren bazteretan lanean arit diren Egiptoarek ez dira segurtasunean senditzen estatu islamikoari egin duten miliziak eskualdeak kontrolatzen baitute. Adibidez, Egipt Air kompainiak kitorik etxeratzea proposatzen die autobusak ere antolatuak dira jakin sortzi hun mila Egipto orez Libian kokaturik. Eta Hongrian Orban presidentaren nagusitasuna adu da. Bireeneko gehiengo zuen orain arte parlamentuan eskuinak bainaan hauteskunde parzial batean galdu du E ustea da orain arte super gehiengo horren bidez eskuin nazionalistaren buruak konstituzioa aldatzea erreusitu baizuen askkerreski hirugaren galtzea du segidan hauteskundeetan Viktor Orbanek eta Idulriz egusiaak enganik hurbiltzak ez du bere alde egin, hainitz antiegsiak baiira bere aldedian berean hot eskuine eta Amerikako Estatu Batuek paleestinaak zigor dituzte. Palestindak agintaritza eta OLP palestinaren askapen erakundea kondenatu ditu New Yorkeko epaitegi batek euntan latonoita ama 2 miliun euro pagatzera Israel burutu ekin Amerikak batzu hilbait ziren piera hauek akusatuak dira, amaz edo alakzaren martirioak bezalako taldeak sustengatzeaz.